și, în și pe pământ, el tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu aducând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul -160 și 168 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, textul lecției noastre de astăzi le aduce în fața Evangheliei după Luca la capitolul 12, din care vom avea pentru început versetul 28. Înainte de aceasta, haideți însă să-l mai urmărim puțin pe Pavelică, în noua lui poziție în care se află acum de însoțitor al preotului, care din motive de sănătate venise să-și petreacă probabil ultima parte a vieții lui sus pe munte. Așadar, lui Pavelică i se făcuse cunoscut că trebuie să însoțească pe stăpânul său la parohie ca să stea noaptea acolo, iar el să meargă să petreacă duminica la bunicul său, gândindu-se cu resemnare la hainele sale, Conosite, se simțea rușinat să însuțească pe preotul în sat în starea aceasta, îngrijorare însă pe care o spulberă femeia păduralului, spunându-i următoarele. „Fi pe pace, pavelică, m-am gândit la asta și ți-am potrivit după talie un costum al băiatului meu, ca să te răsplătesc că ai servit așa de bine pe părintele și pentru că mi-ai făcut mie o mulțime de treabă. Într-adevăr. Ea i-a adus o cămașă frumoasă albă ca zăpada și un pantalonaș albastru. Îi spalăse fără știrea lui hăinuța pe care o strântase puțin și pe care și-o aruncă numai pe umeri. Astfel, abia s-a mai recunoscut o din se în pârâu. Își el singur pantofii, îi băxuise cu îngrijire odată cu aceea ai preotului și-și pusese șnururi noi care îi se dăduse atunci. Și astfel... Mica lui inimă nu-și mai încăpea de fericire când porni cu pachețelul. Stăpânul său de altfel îi împărtășea bucuria. Dumnezeu să te aibă în paza lui! Mulțumesc mult! strigă el de la depărtare soției pădurarului, care îl privea îndepărdându-se. Hei, Pavelica, ia drumul cel mai drept! Știi tu că atunci când venei cu Dunaj, zise preotul după câteva clipe. Da, părinte, iată, vom fi îndat în sat! Chiar dacă nu puteți merge așa de repede ca mine, răspunse vesel copilul. Nu vă temeți de nimic, drumul e bun. Altfel nici nu v-aș fi adus pe aici, pentru că pădurarul m-a sfătuit să nu vă duc pe drumuri rele. Ah, dar știi ști el prin ce făgașuri a trebuit să urc ca să merg după tine, răspunse preotul râzând. N-ai teamă însă, n-am să te dau de gol. Aici ne găsim printre cele mai rele locuri, dar unde cresc cele mai frumoase flori. Dacă mi-ai mai povestit ceva înainte de a ajunge în sat, ca în ziua aceea când ți-am dat de urmă în Țara Luminii. Spune-mi ceva despre familia ta! Prea fericit de a vedea pe părintele mai puțin trist, Pavelica s-a grăbit să-i povestească cum, acum doi ani, el venise în acești munți cu bunicul său Razga și cum acesta căzând bolnav s-a dus să moară acasă după ce l-a încredințat bătrânului Juriga spre a îngriji de el din dragoste față de Dumnezeu. Preotul, arătându-și uimirea lui dacă părinții lui Pavelic ar fi consimțit la acest aranjament, copilul povesti cum mama Ana îl găsise în pădure și sfârșise prin alține la dânsa, fiindcă nimeni nu venise să îl ceară. Preotul asculta această istorisire cu cel mai viu interes. Și dacă bunicul jurig ar muri, ce face, copile? Unde te duce? Copilul s-a oprit brusc privind cu groază în toate părțile, fiind oarecum surprins și aproape înspăimântat. Păi, bănuiesc că Domnul Iisus mi-ar veni în ajutor, fiindcă El mi-a trimis deja drept sprijin pe mama Ana când eram pierdut. Și când am murit, a murit ea, El m-a dat în seama bunicului Razga. Și când acesta la rândul lui a murit, tot el, Domnul Iisus, m-a încredințat bătrânului Juriga. Coliba de munți nu va fi a noastră decât până la moartea Lui, iar bordeiul din sat, care vi-l voi arăta când vom trece pe acolo, este al copiilor lui. Astfel că n-aș putea să mai stau acolo. Dar, cum eu m-am făcut, Măricel, ar fi bine ca cineva să mă ia în slujbă. Și dacă dumneavoastră, părinte, de pildă, ați avea nevoie de un păstoraș, vai, mi-ar face plăcere mai mult să fiu la dumneavoastră. La mine? E, asta un gând bun. Dacă bunicul tău moare înaintea mea, nu te duce la nimeni altul decât la mine. Fă mi foarte fericit, Pavelică își puse mânuța în mâna acea moale a preotului în semn de legământ. Iubiți ascultători, încheiem pasajul care l avem rezervat pentru lecțiunea de astăzi la punctul acesta. Tragem de aici o învățătură foarte încurajatoare. Îl vedem pe acest Pavelică, deși plin de atâta încredere în Domnul Hristos, convins de atotputernicia și grija lui deosebită față de el, cum în momentul în care Părintele îi amintește posibilitatea de a rămâne fără bunicul, de a muri bunicul, rămâne speriat pentru moment. Este adevărat că și-a revenit imediat, de îndată ce și-a adus aminte de Domnul sus care îi va purta de grijă. Mă refer însă la momentul acela, la clipa aceea de descumpănire, când a fost luat pe neașteptate cu vestea aceasta că s-ar putea ca bunicul să-i moară. El este aici o bună ilustrație, a ființei noastre omenești, cât este de slabă în ea și ne arată că există astfel de momente în viața noastră, oricât de încrezătoare ar fi inima noastră în el, dar, de îndată ce ne gândim la Domnul Isus, toate acestea dispar ca și cum nici n-au fost niciodată. Doamne Tată Ceresc, te rugăm ca și din mesajul de astăzi să ne ajuți să prindem mai multă încredere în Tine și chiar dacă atunci când suntem trecuți prin împrejurări grele pentru o clipă ni se cratină încrederea, Ajută-ne, te rugăm ca imediat să ne îndreptăm ochii către tine, ca, recăpătându-ne echilibru și încrederea în tine, să te putem slăvi în toate lucrurile, în tot cursul vieții noastre. Amin. Oh, no. no. Iubiți ascultători, ne aflăm în capitolul 12 de la Evanghelia după Luca, la versetul 28, unde Domnul Iisus vorbește în felul următor. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncat în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Dumnezeu îmbracă numai pe aceia care nu îi se împotrivesc. El îmbracă iarba pentru că ea îi este supusă. Cine însă îi se împotrivește prin necredință și neascultare, nu va fi îmbrăcat cu hainele și podoabele lui cerești și veșnice. Cum o să îmbrace el cu forța pe cineva? Binele făcut cu forța nu este bine adevărat. Numai cine dorește să fie îmbrăcat de Dumnezeu și caută lucrul acesta prin credință și pocăință, Va fi îmbrăcat cu hainele harului și ale mântuirii. Unde nu este dorință și credință, Dumnezeu nu intervine. Dacă vrei să te îmbraci tu, nu te mai îmbracă Dumnezeu, și atunci te îngrijorezi și te umpli de frica morții. Dumnezeu lucrează la mântuirea ta când încetezi tu să mai lucrezi. Doamne, n-am pe nimeni, spune bolnavul din Ioan 5 cu 7. Așa a răspuns. El era un slăbănog, și avea lipsă de ori și cine și de orice putere prin sine însuși. Și, îndată, Domnul l-a vindecat. Dacă și tu, la fel ca slăbănogul, la întrebarea pusă de Mântuitorul, vrei să te faci sănătos, răspunzi ca el? Adică îi spui, Doamne, n-am pe nimeni, n-am nicio putere în mine însuși, în loc, pe loc, atunci vei fi vindecat, vei fi îmbrăcat cu hainele sale Dumnezeu cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Să nu ne temem și să nu ne îngrijorăm, ci să credem și să ne încredem în Mântuitorul nostru și El ne va dărui totul, și hrană și îmbrăcăminte. Adevăratul credincios caută mai întâi hrana și îmbrăcămintea duhovnicească, iar celelaltei se vor da pe deasupra, căci așa a spus Domnul Isus. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Să ne lăsăm îmbrăcați acum de Dumnezeu ca să putem fi îmbrăcați cu trupul de slavă atunci când vom dezbrăca trupul acesta vremelniști. Cine se dezbracă zilnic de omul cel vechi va fi îmbrăcat zilnic de Dumnezeu cu omul cel nou care se înnoiește din zi în zi. Aceasta este lucrarea lui cea minunată. În versetul 29, Domnul Isus ne dă următoarele îndemnuri. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea. Grijile vieții de toate zilele aduc și multă nemulțumire și multă nenorocire în lume. Domnul Isus ne spune să nu ne îngrijorăm de nimic și ne dă și pricinile pentru care să nu ne îngrijorăm. Nu este nevoie să ne îngrijorăm de hrană și de îmbrăcăminte. Dacă Dumnezeu de hrană păsărilor să nu se îngrijească oare de copiii săi care sunt cu mult mai de preț decât păsările, el împodobește crinii cu frumuseți minunate, iar noi suntem mai aproape de el decât cele mai drăgălașe flori. Îngrijorarea nu dă la o parte pricina pentru care ne liniștim atâta. Ba chiar poate să ne facă nedestoinici pentru cea mai mică slujbă. În adevăr, când, din pricina îngrijorării, fruntea ne arde de neliniște, mâinile ne tremură, nu mai putem face nimic. Dacă suntem în adevăr copiii lui Dumnezeu, nu trebuie să ne lăsăm apăsați de nevoile noastre. Să căutăm, așa cum spune Scriptura, mai întâi împărăția lui Dumnezeu, ducând o viață de sfințenie necurmată, adică să ne împlinim datoria din clipa în care o cunoaștem și apoi Dumnezeu va îngriji de noi. Adesea noi ne îngrijorăm de grija pe care ne-o poartă Dumnezeu și lăsăm la o parte tocmai datoria pe care o avem noi față de El. Iată un mare rău! Dragul meu, te încrezi tu pentru orice nevoie ta cu adevărat în Dumnezeu? Domnul Isus ne sfătuiește aici să nu vă frământați mintea. Mintea trebuie frământată, dar nu cu aluatul diavolului în ea, adică, îngrijorările vieții acesteia, căci atunci se îngreuiază, ci ea trebuie frământată cu aluatul lui Dumnezeu, cu adevărul lui, căci atunci zboară pe înălțimile cerești ale tainelor lui Dumnezeu. Mintea omului este tot timpul în lucrare, într-o continuă frământare. Pe loc nu stă, dar depinde cine o frământă, domnul cu lucrurile lui sau diavolul cu lucrurile lumii acesteia care sunt îngrijorări păcate sau slavă de șartă. Îngrijorările vieții acestea frământă mintea multora dintre copiii lui Dumnezeu. Ei se feresc de anumite păcate, însă diavolul îi biruiește cu îngrijorările vieții trecătoare. Față de îngrijorări, trebuie să întoarcem spatele, să ne păzim așadar mintea de îngrijorări. Odată călătoreau patru oameni într-o căruță. Doi stăteau pe scaunul din față privind înainte, iar doi stăteau pe scaunul din spate privind înapoi. Cei doi care stăteau cu fața înainte, tot povesteau cât de grea este viața și cât de întunecat le este viitorul. Ceilalți doi care ședeau cu fața înapoi, au spus celor dinainte. Faceți și voi ca noi. Noi ședem cu fața în urma căruței și vedem toate locurile periculoase pe unde a trecut deja căruța. Voi ședeți cu fața înainte și vedeți numai primejdiile care ne pândesc. Noi, care ne-am predat cu adevărat Domnului Isus, am întors spatele față de lume și ne-am suit în carul mântuitorului nostru. Dacă am făcut cu adevărat lucrul acesta, atunci știm că cel care ne-a condus atât de sigur în urmă, ne va conduce sigur și înainte. În câte nevoie și primești din uși a întins el aripile lui ocrotitoare peste noi? De aceea să nu ne îngrijorăm, căci îngrijorarea este o curată nebunie pentru credința adevărată. Nea Ionica se întorcea odată de la târg cu căruța spre casă și, în drum, își întâlnește vecinul lui, pe cu un sac de o dublă de porumb în spate și îl întreabă unde mergi, către casă. Suie sus cu mine în căruță că te o duce eu. Suindu-se în căruță de la o vreme, căruțașul întreabă pe cel pe care l-a invitat în căruță pe Nea ne de ce nu la a sacul cu porumb din spate? Păi de taică, mă gânde să fie mai ușor la cai. Noi putem să râdem de nea, Gheorghiță, dar de multe ori nu facem același lucru. În definitiv, chiar dacă ne îngrijorăm noi, cine ne poartă în carul lui de biruință? Nu este Domnul? La ce atunci să mai ținem și noi în spate greutățile ca să ne apese câtă vreme și așa, și așa, tot Domnul ne le duce. În versetul următor, la versetul 30, Domnul Isus vorbește cu privire la cei care se îngrijorează în felul următor. Căci toate aceste lucruri neamurile lumile caută, tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Domnul Isus făcea totdeauna o limpede deosebire între poporul lui Dumnezeu, adică toți urmașii săi adevărați, și restul popoarelor lumii. Toți păcătoșii, care prin credință și pocăință primesc pe Domnul Isus ca mântuitor al lor, devin copii ai lui Dumnezeu, născuți din nou nu din carne, nici din foia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Ei formează neamul sfânt, noul Israel, care poartă numele lui Dumnezeu în lume. Ei sunt biserica cea vie a lui Hristos. În privința aceasta, lumea se împarte în două. Neamul sfânt al lui Dumnezeu și neamurile lumii de cealaltă parte. Poporul lui Dumnezeu, format numai din făpturi noi, are altă țintă, alte dorințe, altă luptă decât are lumea. El nu se frământă pentru lucrurile pământului care țin de viața trecătoare, ci toată grija lui este pentru viața cea nouă, netrecătoare, primită de la Mântuitorul Hristos. Tatăl Ceresc știe că poporul lui are trebuință și de lucruri pentru viața trecătoare și de aceea îi le pregătește la timp, mai ales atunci când poporul său caută mai întâi împărăția sa cea veșnică. Frații mei, dacă în adevăr facem parte din poporul lui Dumnezeu, și dacă în adevăr căutăm mai întâi cu tot focul inimii noastre cele privitoare la viața aceea nouă și veșnică, Tatăl nostru din cer ne dă și lucrurile necesare vieții acesteia. Asta nu înseamnă însă că nu trebuie să muncim, ci din potrivă, trebuie să fim harnici și cinstiți în munca noastră fizică, că iată ce ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu la întâia epistola lui Pavel către Tesaloniceni la capitolul 4 cu versetul 11. Spune așa. Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și, ascultați vă rog, să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Și ca să întărească cele spuse, tot Sfântul Apostol Pavel, în a doua sa epistolă scrisă către tesaloniceni, la capitolul 3, ascultați ce mărturie depune el față de el însuși de atitudinea lui personală în sfaturile pe care le dă. Citesc, deci, 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetele 7 și 8, spune așa. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în al între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Iar la versetul 12 dă un îndemn apostolul Pavel, după ce el s-a dat pe el însuși pildă arătând că el n mâncat de pomană pâinea nimănui, ci cât de mare a fost el apostol al neamurilor, l-a lucrat zi și noapte ca să-și câștige pâinea, știm din alte locuri ale Scripturii că el lucra la facerea corturilor. Și după ce se dă exemplu pe sine însuși, în versetul 12, tot de la 2 Tesalonicen, capitolul 3, îl spune așa, Îndemnăm pe oamenii aceștia și sfătuim în numele Domnului nostru Isus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând, în liniște. S-ar putea ca versetele acestea să aibă de spus ceva multora dintre noi. Apostolul Pavel, care a fost chemat direct de Domnul Isus Hristos printr-o revelație directă a lui către el, și totuși a muncit și și-a câștigat cu mâinile lui pâinea aceea de toate zilele. Cu cât mai mult suntem îndemnați noi să facem același lucru, să muncim, dar să nu ne îngrijorăm, așa după cum Domnul Isus. Ne dă în versetele din Luca pe care le studiem împreună. Domnul Iisus ne arată că dacă facem un scop din căutarea lucrurilor trecătoare, atunci ne asemănăm cu lumea din jur. Noi trebuie să muncim, dar să muncim numai atât, așa cum am vorbit și într-o altă meditație, cât să avem cele necesare pe perioada dintre două plăți. Lucrând așa și așteptând binecuvântarea lui Dumnezeu peste lucrul nostru, nu vom fi cuprinși de îngrijorare, ci vom putea să ne concentrăm asupra lucrurilor veșnice. Inima și tot dorul nostru trebuie să fie dincolo de cele pământești, dincolo de cele văzute, pentru care trebuie să cheltuim toate valorile noastre. Biserica Domnului Isus nu are ce în lume cetate stătătoare, ci ea spre o patrie mai bună, spre ceva mai bun, spre o nădejde mai bună, pentru că viața ei izborăște dintr-un legământ mai bun, întemeiat pe o jertfă mai bună, jertfa Domnului Isus. Faptul că facem parte din poporul lui Dumnezeu din biserica lui cea vie, este izbăvirea din robia îngrijorărilor vieții acesteia și dorința înfocată după cele veșnice, după lucrurile duhovnicești. În versetul 31, Domnul Isus ne prescrie o rețetă, un antidot puternic împotriva îngrijorărilor, care sună în felul următor. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Aici este înțelepciunea adevărată. Să știe omul ce este întâi și ce este al doilea, în așa fel încât să nu inverseze valorile. Cine nu ține seamă de această regulă a vieții, poate să ajungă în mari necazuri și poate chiar să-și pierdă viața. Oriunde am fi și oricât de aglomerată ne-ar fi viața, să nu uităm pe necesarul mai întâi. În felul acesta ne va fi bine. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Domnul Isus vorbește aici de mai întâi. Când s-a întâlnit cu Maria și Marta în casa lor, a vorbit de partea mai bună care nu i se va lua, este important pentru noi să cunoaștem ordinea valorilor și să nu le modificăm. Împărăția lui Dumnezeu, așa cum s-a spus în alte meditații, înseamnă locul unde stăpânește Dumnezeu. Cine caută să intre întâi sub stăpânirea lui Dumnezeu, acela a luat-o bine, a găsit care a vieții și a fericirii, pentru că toate celelalte îi sunt subordonate atunci lui Dumnezeu, Dumnezeu are cârma și stăpânirea peste toate și El va ști cum să le conducă în chipul cel mai minunat. Problema este ca noi să-L punem pe El întâi. Scriptura începe cu cuvântul Dumnezeu și pe urmă spune Dumnezeu la început. Și pentru că Scriptura l-a pus pe Dumnezeu la început, l-a avut pe Dumnezeu pe tot parcursul ei și i-a dus înapoi la Dumnezeu pe toți aceia care au mers împreună cu descoperirile Scripturii, așa cum Duhul Sfânt a purtat pe fiecare care s-a apucat să o citească. Versetul acesta, care spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, poate fi pus în legătură cu cererea, facă-se voia ta din rugăciunea tatăl nostru. Cine primește cu adevărat voia lui Dumnezeu în viața sa, acela a intrat sub stăpânirea lui Dumnezeu. Dumnezeu se îngrijește numai de cei care îl caută mai întâi pe El și împărăția Lui. Cine caută însă celelalte lucruri de pe pământ mai întâi, sunt lăsați de Dumnezeu să-și rezolve ei singuri problemele. El nu se amestecă. Urmarea este că ei se zbuciumă, se îngrijorează și ajung în împrângeri. Acesta este blestemul primilor oameni din Eden. Când omul caută mai întâi pe Dumnezeu și împărăția lui, Dumnezeu se îndatorează să-i rezolve și celelalte probleme, dacă mai are probleme. În grădina Edenului, oamenii s-au hotărât însă, Adam și Eva, s-au hotărât să asculte mai întâi de glasul șarpelui și de dorința lor de a satisface curiozitatea, după aceea de porunca lui Dumnezeu. Rezultatul? Îl culegem și noi astăzi după mii de ani. Cel mai mare rău în viața omului este faptul că este o ființă împărțită. Cine recunoaște pe Dumnezeu ca stăpân, trebuie să-L urmeze cu hotărâre. Omul cu inima împărțită nu poate găsi echilibru și fericire. Aici este minunea pe care o face Dumnezeu în viața celui care crede și anume, îl unește cu sine, adunându-l din toată împrăștierea, îl face dintr-o bucată. Cuvântul evlavios înseamnă dintr-o bucată întreg. Cineva a spus, fericire înseamnă să mergi spre o singură țintă cu toată inima, fără rezervere și fără regrete. Iar noi putem adăuga, nu orice țintă aduce fericirea, ci numai ținta pe care Dumnezeu, făcătorul omului, a pus-o înainte. Ținta este Hristos. El este marele magnet care adună ființa noastră împrăștiată de păcat și îngrijorările vieții. El este locul nostru de adăpost. El este o noastră. Căutați mai întâi, spune Domnul în Împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Vor înceta toate îngrijorările absurde atunci când inima se predă cu credință și încredere lui Dumnezeu. Atunci se umple de pace și de bucurie știind că Dumnezeu poartă de grijă în toate celelalte lucruri. Harul și mântuirea devin bunuri veșnice ale ei. Sfântul Ioan Gură de Aur zice așa. Noi suntem creați nu pentru a mânca, abia și a ne îmbrăca, ci pentru a fi plăcuți lui Dumnezeu. O singură grijă trebuie să aibă creștinul adevărat, și anume să caute pe Dumnezeu și împărăția Lui. Îngrijorările vieții acestea paralizează viața cea nouă, viața duhovnicească în Hristos. Cine se îngrijorează, se va îngrijora și mai mult, pentru că îngrijorarea naște îngrijorare. Frica de sărăcie. Naște sărăcia. Când noi, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, lăsând dorințele pământești, năzuind din toată inima spre căutarea împărăției cerești, Dumnezeu ne-o dăruiește, adăugând la ea și bunurile pământești. Dacă vrem să primim toate bunurile pământești, atunci să căutăm pe Dumnezeu care ni se dă împreună cu bunătățile Lui. Căutați mai întâi, spune Domnul Iisus împărăția lui Dumnezeu, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Pe penultima pagina Vechiului Testament este o făgăduință foarte frumoasă, spune Domnul Dumnezeu. Aduceți însă la casa Visteriei toate zecii ierile ca să fie hrană în casa mea, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul Oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschideți gazurile cerurilor și nu voi turna belșug de binecuvântare peste voi. Toate îngrijorările din viața noastră, lipsuri, sărăcie, toate tulburările, toate problemele vin dintr-un singur punct. Nu respectăm ordinea Scripturii. Noi nu-l punem pe Dumnezeu înainte. Căci dacă l-am pune pe Dumnezeu înainte, este oare ceva greu pentru el? Există pentru el vreo piedică în toate cele pe care el le a făcut și el le stăpânește? El ar risipi tulburarea noastră el ar risipi îngrijorarea noastră, El ar completa nevoile noastre, El ar mângâia suferințele noastre, El ar întări slăbiciunile noastre, El ar aduce vindecare, El ar face totul prin simplă prezența Lui. El, Cel care zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă, dacă L-am pune înaintea noastră, L-am pune înainte de orice ce în viețile noastre, am avea o viață tot atât de liniștită și de sigură și de binecuvântată, pe cum a avut-o și Domnul Hristos, care l-a pus pe Dumnezeu Tatăl înainte de orice. Iubiți ascultători, anunțăm închiderea programului L168, încredințându-ne pe toți în mâna și grija lui puternică. Amin.